أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصويرا يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدته من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما د قران کریم د فهم او د ذکر له د پارا اصول او مبادیات بیانې ده زمونږه ننني سبق چې قران کریم د څو ډلو سره خطاب کوي زکه د قران کریمه دا څه هوایی आवाज نه دی بلکې کریم مخاطبین لري قرآنی کریم د دواړو ډلو سره خطاب کوي یو دلا غیر منقاد او یو دلم منقاد منقاذ غیر منقاد باندې څوک نه پويږي نو داسیاس کې چې قرآني کریم د دوو ډلو سره خطاب کوي مننوں کی او منون کی قران څو ډلو سره خطاب کوي دو او سره یو ڈالا نم منون کی او یو منون کی دا چکم نم منون کی دی نو دا سو ڈالی دی یاو ڈالا پاغی کی دهریہ دوه مرډاله مجوس درې مرډاله مشرکین څلور مرډاله يهود پنځه مرډاله نسوارا او شپږ مرډاله منافقین نمنون کی سوڈلی دی شپگ ڈلی دی یو دہریان دویم مجوس درم مشرکین سلورم یهود پینزم نسوارا او شپگم منافقین کم کم اوول ډله چې د هریان دی قرآنی کریم د دې سره خبرې کوي د دې سره خطاب کوي دا خلق دی چې د سر الله وجود نه مڼي د صانع نمونکير دی او دی وای هر څه چې کینو زمانہ یې کوي د هره کوي پدی دحریو کې داسې خلک هم شته چې عقیده الله د وجود قائل دي هو ور سره دا زیاده عقیدت چه دا حوادس مصیبتونه مصیبتونا دیکھ تسرب که ان کے زمانه را قرآن کریم پده دوالا کس مبان رد کئی کیف تک پرون بالله سرنګ دا الله نه انکار کوې تاسو د نشته چاښت کړی و هم یکپرون بالرحمن دی د مهربان بادشاہ نه انکار کړي دا د هریان کمیونستو جدید سره د الله د وجود نه انکار کوي د بدیهیا تو نه انکار کوي حالانکه کله چې مونږ او تاسو قران وګورو سورۃ الراز سورۃ النمل نحل نو پای کې ګن د لالی اق زیکر شوي دي ځکه چې یو سړی کې لون ته اخمي او دی د ځانانه د دو پوخر نه جوړئ نو دی به دا الله د یود قیلکیږي زمکې تګوري آسمان تګوري د شپې او د انقلاب انقللات تګوري دی به خامخ دا مننی چې د دی انقلبات او را وتون یو ذات شتا. ځکه چې ته جاتهوي ور دا او دیویز دا نمازن را دی زه دا نهمه د را سره کفهدي دا خو بهخالص د دو پو خري نو لکه او ورې د شتا. ترزدن اولی رزدنو بس رزد داخل من البدیحیات کی کہنا بدیحیاتو کی دلیل نہیں پکا تھا بدیحیاتو کی سوک دلیل نه وَلَيْسَ يَسِحُ فِي الْأَزْحَانِ شَئِئُن وَلَيْسَ يَسِحُ فِي الْأَزْحَانِ شَئِئُن اِذَ اَخْتَاجَنْ نَحَارُ الٰى دَلِيلِ کله ر دلیل ته مختاجه شي نو بیا خو دا خبره صحیح شوهته عملفی نهبات ار دی ونظور الله اسارې م سر نه ال ملیکو لږ سووچو کا د زمکې او اله اسارې ما سر نه د بادشاہ چې دا کم آثار جوړ کړی دي نو دې توبو رکھنا چې نو توبو را یو باندې چې هغه چا ویل چې ته الله مني راغور توی اوزه الله منم وې د دلیل د سره سره راغور توی د سره دا دی چې ان البعره لتدل علی البعیر ور اوس علی الحمیر چې دا د اوخ په دلالت کوي چې دلته کې اوخ پاتې شوی په دیلار باندې اوخ تیر شوی چې د اوخ په چ پرتی او دارنګي چې په یو لار باندې سوکټلې د قدمونو غا آثار دلالت کوي چې په دې سوکټلې دي لو ف سماؤ ذات ابراجن د اسمان ته وګرات ول ارض ذات فجاجن د پلنو پلونو لار ته وګرا ول ابهار امواجن دا دریاونه چپو والا حال ته دولو حال سانې علتتی فخبررهته د لالت م کې چې ددي جوړه ون کې زمیدار کا کااتخو موکي نودي دا تو هم یو یو غنم خودېر نر نه لګي او چې بیا ورته دا اخیجي او څنګه کولی نرې کوګوالي نه یو او دقا زمیدار کا که چی کم تخم اکرلو او دا چی اللہ روخی جو نو دا یو آواز لگئی چی زخو زمیدار کا که پخورو که روکا ما خوی یو اللہ روخی جو لمخوا دا پدی دلالت که یو بازی علماء لکلی امام ابو حنیفہ رحمت الله علیہ ما شمو یو دغری په منبر ناشته تقریر وکړه چې العیاذ بالله الله نشته دا خلقو ته مشتګي الله نه مونږ وي الله نشته دی درې تیرازونه وکړه وی که جواب کولی شئ نو کې یو یې تیرازي داو کوړه الله نه مخکې سو چې تاسو وايي الله دی الله دی او الله نه مخکې سو دوه می اعتراض دیو کو چې الله کم تر رب تمخ دی او دریم اعتراض دیو کو چې الله څه کار کوي وک څوک جواب کوونکی نه وای خلک خاموش او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ معصوم او هغه ته وی جواب دت کوو غطا ول خطر خوشا تا اعتراضات په دیمبر نه سوچې دی کړو نو جواب همزه په دیمبر درکو را تا تا دحری را کوس کو امام سره برابر کوټه غو تما شوم دي منبر ته وختو وتویتا اول تفوز دا کلو چې دا الله نامخ کی څو ويته ان سي شروع کا دحری وي 1 2 3 د 1 نامخ کی څو اغه دحری ورتوی د ایک نامخ کی خصم نو نو ایمان سره ورتوی چې سٹا د 1 نامخ کی نو اغه واحد لا شريك دا غن نامخ کی سنو دویم تای تیرازو که چه دا اللہ مخکم تا رب تا دی نو ایمان سی اغیع و شم بلکا و تیوی دا رانا کوي که کوي د رانا مخکم تا رب تا دی کم تا رب تا, رب تا رانا کئی دا وہ ار تا رب تا رانا کئی نو یہ اللہ ار تا تا دی اینما تولو بسم موجه اللہ و تا درم تیرازو که چه اللہ اُس کئی و یالله داو ک جستا غنته یو غد دهریه د مینبر مهراب نه راکوس راکوس کو او زما غنته وړو کی چړې موحده برابر کوي نو یقینا سړیلا جواب شوخا دا ار دور کے کی دهریه اعتراضات کوي امام شافی رحمۃ اللہ علیہ د یو زهری سره باسر اغلو ویت د الله نس الله ته څنګه په جنې تا سره دلیل دی نوی امام شایفیر احمد طلاله ورطوی عارب تو رک بی بیوارقی توت ماخ پل د ده توت ده پاڑنه پی جندل وی غسنگا امام شایفیر احمد طلاله ورطوی او گورا تاسو خود ده طبیعت قائلی زکر جی دیوی ده حرز طبیعت کئی او زمانه کئی دا دا نو د ټول د پانې طبيعت یو ده چې غوي اوخوري غوښایان تي جوړ شي چې بې نو پوجی تي جوړ شي او چې د و چینجه اوخوري نو ریخم تي جوړ شي او چې د شاتو مچه اوخوري نو غبین تي جوړ شي نو د انقلابات وکړا د طبيعت جوړ کړې طبيعت خو د پانې جدا ده نو پا بوحیط اللہ دیکھا پر اگر چلی نمانا اگر لا جواب پاتیشو امام احمد بن حنبل رحمت الله علی نه چا تا پوست کردیو چه تا اللہ را بلیزت نه معلوم کردی اگر او تا امام اللہ دا معلوم کردی چه یو مزیدار بنگلد دا و بلکل بند دا دا تلو را تلو لار ور تنشتا ور لگی نو تا ہوا ور رسی او نسافه د بنگلې یو دیوال مات شو او داغینه یو ژوندۍ حیوان را بهر شو نو دا ژوندۍ حیوان په دې بنگلې کې د څاڅه چلو چې خورات د ورتلو لار نو واد سکاک کاک نواد هوا نو و د سوري نواد د ګرموالی نواد د نور نواد او یک دم چې دی دیوال یو مات شو حیوان ته نه روعوته دی ورته انډه یا دول انډه اگې چې دا وګورا داګه اګه دا ار طرفه بندې او داغینه یو حیوان چې رګټی تي نه روزی نو دی کې دا انقلاب چاره واست دی نو دا دلالت کوي په خبره وفي کل شين له ايت تن تدل على انه واحدل د ځان سره یاد ساتي دا زمانم د دهریه او د الہاد دا ده ده الله اکبر کبیرہ امام مالک رحمت الله له دچاوه تا الله پس بيجنه نو قران کریم چې د مشرکین سره خبرې کینې په کمنداس کې کیا د دې تعارف کوي کلا قران کلا د مشرکین تعارف کوي کلا دوي چې دي کې شر شرک راغی دیتا مشرکان اول ویل کې دا دې کې دا شرک څنګه راایي چې مشرکین قران کریم د دې بعضي اغه کارونه بعضي اغه عقاید ذکر کړي چې هغه بازی کارونو د مشرکینو چې هغه خو هغهم قران کيم ذکر دي تاریخم ذکر کړی دی د مشرکینو بازي اعمال هغه ځان سره نوٹ کړي مشرکانو کيم د مست تصور منځ کاو جاهلیت کې بعض مشرکانو مسکل صحیح بخاری کې واقعې راضي د سیدنا ابو ذر غفاری رضی الله عنه د صحابه واقعات د دا ځان سره یادوې نوٹ کاوه او دا بزرگ فاری دیر نر سڑه او دیگه د نبی علیه سلام نخبر شد دا در روڑ دی سیدونا اونیس رضی اللہ عنفو سنو می دی اونیس اغیر اولی چې که تپتا اولا گواد عربو که یو سڑه پیدا شوی دی شدی پکی لازتو وی تی معلوماتو که دونا انصاف پکی او ننخوز امونگ دا سی مسلمانانی جسو کتوی سپی دا نخواد یاو نو سپی پا سمنده وی او خپل وګنګوري تا ته څوک ی پلان کې دان منی دان منی دان منی ډمبه دغه خوا ته لړ شه تپوست نه وکاو او ګټا ته چا خبر ادا سيو منلا تا ته ی پلان کې د قبر عذاب نه منی او حیات الانبیا نه منی او دعا نه منی او خیرات نه منی ته دا شوی خدای چرته دی مې او ساته ما الکه چې څوک حیات الانبیاء نه مری مسلمان نه دی چې څوک د قبر عذاب نه مسلمان دی چې څوک تبلیغ نه مری داو کافر دی دروغ وای ټولو مری کار دا دروغ وای نو ابو ذر غفاریخ په لور اولی څوک اونیز غفاری چې دا د معلوماتو کا د راغې رور ته وایي چې رورا ما معلوماته کا دغه سړی چې دی نو يأمر بالخير وي ينها عن الشر خلقو دغه خير وي او د شر نه خلق منکې ابو ذر غفاری و ته وایي ستاسو خبره متسلند کیږي هر په خپل لازم ښا را روان شو تپوس کوي این الَّذِي تَدْعُونَهُ الصَّابِيَو اے خلقو اغاستان کم زیده تخلقو تا سوابی وی اکم زیده اغاستان کم زیده اغاستان کم زیده اغاستان کم زیده دم جوڑے سوابی دخوا اولی و تخخو شوار کرده بیا اگدو آقیارا دیر آغلی مسجد کے ناس اخیر که سیدونا علی سیب بیا کورتا بوتا لی خو تپوسی نه دیکھره بیا یوش پیانی سیب سارا کرلی بلا بلا پدری ما پیارتی نه علی تپوس کرلی چه ملمت صده پار را گلی اتوائی یو که ملاقات تا را چاته چا تا خو بغیر په داغ پنوم با نمپا بندی دا داغتا فتا نهو چه انی سید داغو مرگر دید و ایمان داغدن دا نب اسلام ب نومه غستوم په برندديوهواو ت کولو سان کار نو علیر ته ووي د وله کار ب او سره وکړم ما پسې په پټ پټ را ځې خو چې ما سره دی سکونه ووي دیتلللی دی علی راځو هم بوتلې دي د نبی عليه السلام مجلس کې ناشته ایماني رول نبی عليه السلام او طيب بزرغا اوس په وطن تلاشه مسلله مو بیانوا دا مسلله توحید ده د دی او ری او کول دا دی وخت دار چا کار نه دي دی روته خانکا بی تمخی تپا حرم کی بلا خلق مشرکان ناس تھی خدا سنوی چی تا نوی نوی مسلس دکی که ما بی باکی بی حکمتونم حکمتونم نلچی خوا دپا حرم کی چیغا که چی اشهدو ان لا الہ الا الله و اشهدو ان محمدن عبده و رسوله مشرکین و را ٹنکو او داس یو مرغ ته یو عباس ابن عبدالمطلب راغي وېدا الله باندې غانو داسکه وېدا خو د غفار قبیله دی تاو چې شام ته تجارت د زید دکور پلار کې راضي سبا کوي او سرا هغه ته نخلاص کړی دزی ابو ذر غفاری په امتیازاتو کې راضي صحیح مسلم کې د خپل ملګری ته و وقاه د سوال لتو ی به نه اخي زما په سره ملاقات نو شوله دا ی نه مخکې مادرې کاله منځونه کړيديخ مخکې نه دی خلکو کې منځونه وو پهویللو لیل موصول لین ک راي دا خو دغه مشرقی نو منځونه یادوي نو یو خبره دا چې مشرقی نو وم منذنا کوله یو کتاب دی رسومی جاهلیت پائی کې لیکلي مشرکین وبا درجهب میاش غوړه غنلا دې کې مشرکانو مشرکان او روجی نیولې درجهب پمیاش کې یعنی مشرکین او روجی شاولی الله رحمت الله له حجت الله البالغه کې ذکر کای زمو د خلق په زين کې خدای دا مشرکانو چې دې اس عمل نو کولو بس دا جوړې سر کې خکرو او غټ غټې داړي وي ناغي ډېر کارو نه مشرکانو مشرکان نو شاول یولا رحمت الله له ذکر کئ وکانه فيه مصوم پدې مشرکینو کې رو جمعہ وکانه قریش تصوم عاشورا دلسم محرم رو جم مشرقانو نیولا سوکارو نیشو اللہ اکبر کبیرا دارنگی مشرقین و اعتقاپو نم کولو چلیو باسلے. مساجدو کې اعتکاف کو صحیح بخاری کې روایت ده چې عمر جمهور راغله بي السلام نو تفوس کوي چې جي ماز جاهليت په زمانه کې د ایمان ورو نو مخ کې ملخته کړي وا چې زبا په مسجد حرام کې اعتکاف کو پیغمبر تو فاؤ پم بنظر کله دا نظر دی پورا ک اوسخه ابن حجر تص قالانی ذکر کئ چې بازي خلکو به خاموشه اعتکاف کو دا خبرونا به روزه کوله دا خبرونا زموږ په دین اسلام کې دا خبرونا روزه نشته ها زمن دې زمانه کې بن باز خلک اعتکاب تناسو کنا نو پېشماني باور تا کشرانه وېچ دا څه دغه درې پراټې رول خدرې خبره به نن څه که چا سلام علیکم دو څه کول پلا کو ی زاره مد دا عبادت نه لريیا مشرکان وحجنا و عمر يقولهم اراو دا واچار د سماما بین ارصال عمرې ل روانې دو روانو صحابه کرامو په لار کېړل وبې به شه روزه لګولې و دا واچار لګه آ هغه مسلمان لو او بیا روزي سره ژوند کې به نه شو کنه ها لدې خلکو ژوندۍ شه روزي سره بدلېږي ها د نیمهات کې شه روزي ته انصار کړو اوک دو اقیاسی بخاری کې ذکر شوی دا اچی بیا دکل ایمان روڑی نو بیا نبیه دی سلام تسوی دی سی روزی سارا میلو بدل شو مالا مخی نتو دیر زیادو بدرنگ خکاری دی پیغمار والا بدرنگ خکاری دو وی دا وطن دیم را دیر بدخ خکاری دو او دا دین د را تا بدخ خکاری دو او سو پټولو مخونو کې استاد مخ مات دل یا خوخ دی او پټولو کلو کې تستا کلي خوخ دی او پټولو دینونو کې راتستا دینو خوخ دی انقلاب پکې سيروځ راځو څه کنه خدای خو چې سړی قران ته اې ني یورې دي د دین ماحول ته ني راغلي اوسم باز خلکې داسې ښا وی ماته پدې کلو کې دا پنځ پیر کړې ډېر نه خوخ دی پنځ پیر نوم را باندې بدللي زه غریب ته